Zortzigarren unitatea. A, gaixorik nago, bi. Kaxoana, juan naiz. Gauru nahiz lanera joango ondo ezin nago. Beherakoarekin nago, botagurea daukat, tripako minantia eta zorabioak. Gastroen teritisa edo, egun batzuetan etxean geratuko naiz. Agor?